Відповідаючи, мовив йому Одісей велемудрий. Ні на дурну, ні на злу ти людину, пастуша, не схожий. Сам переконуюсь я, що мудрість війшла в твоє серце. Ось що тобі розповім, велику приймаючи клятву. Свідком хай Зевс мені буде найперше. І стіл цей гостинний. І Одісеєве вогнище, що до нього прийшов я, ще ти не підеш від ціль, як уже Одіссей буде вдома, Самбо, якщо то схочеш на власні ти очі побачиш, як убиватиме він женихів, що тут господарять. В відповідь мовив йому чередник, що корів випасає, о, якби слово твоє та виконав гостю Кроніон, переконався б ти сам, що є в мене сила і руки. А після того й Евмей до безсмертних усіх помолився, щоб якнайшвидше додому вернувся Одісей велемудрий. Так між собою вони провадили стиха розмову, а женихи телемахові смерть і загибель тим часом вже готували. Раптом ліворуч злетів перед ними високолетний орел, сполохну ніс він голубку. До женихів звернувся тоді Амфіном і промовив Друзі мої, нічого із замірів наших не вийде. Нам Телемаха не вбити. Подумаймо краще про учту. Так говорив Амфіном і подобалась їм його мова. В дім Одісея вони, богорівного, всі повернулись, скинули з себе плащі та на крісла й стільці поскладавши, різати жирних овець почали та козлів гладкобоких, різали вепрів годованих, вбили й корову зі стада, тельбухи спікши вони поділили їх поміж собою, в чашах змішали вино, Свинопас уже й купки подав їм, в кошиках гарних філотій усіх пастухів розпорядник, хліб розставляв по столах, вино розливав їм Мелантій. Руки до поданих страв одразу ж усі простягнули. Хитро ховаючи, ціль, Телемах посадив одісея при кам'яному порозі, вбудованім добре покої, Непоказний поставив стілець ему й стіл, невеличкий, частку печені поклав перед ним і вина в золотому келиху давши, з такими звернувся до нього словами: "З сими мужами посить тут вино, розпиваючи з ними, а від знущань женихів і від рук їх тебе захищати буду я сам, бо це ж не громадський будинок, а власний, дім Одіссея. Його він придбав не для кого, для мене. Вас же прошу, женихи, язики свої стримуйте й силу рук своїх, щоб ні до звади у вас не дійшло, ні до бійки. Так він сказав, а вони аж губи погризли зубами, і лише дивувались, як сміливо став Телемах розмовляти. Саме тоді Антіной, син Евпейте, до них обізвався. Як нам не прикро, Ахеї, а зважити все ж доведеться на Телемаха. Вже надто він грізно до нас промовляє. Зевс не дозволив Кроніон. А то б ми давно у цім домі, Утихомирили б надто горла того цього базіку.